18. Джером повідомляє Барбару, що все-таки не летить. Рейс був запланований на 12.40, він подзвонив, щоб забронювати місце, але там відповіли, що рейс скасовано через ковід. У пілота і трьох членів екіпажу позитивний результат на тест. Спробую орендувати машину. Кілометрів 800. Буду вдома до півночі. Може раніше, якщо не буде пробок. «Ти впевнений, що у твоєму віці можна брати машину в прокат?» «Вона сподівається, що він знає, що говорить. Вона хоче, щоб він був тут. Дуже хоче». «Вже два місяці після останнього дня народження. Можу навіть отримати знижку за карткою гільдії авторів. Круто, скажи». «Хочеш знати, що таке справді круто? Мені здається, хтось був в офісі. Я зараз тут». Вона розповідає йому, що їй довелося ввімкнути комп'ютер, а не просто розбудити його, натиснувши клавішу, і що шифрувальний диск не було скинуто на нулі. «Ти маєш її пароль, той, що діє від початку місяця?» «Боже, звідки? Мене там взагалі не було. Книга, знаєш?» «Барбара знає». «Може, вона вимкнула комп'ютер? Я колись говорила їй, що компи споживають занадто багато енергії, навіть коли сплять, а потім забула обнулити диск. Ну, ти ж знаєш, голі. «Але навіщо комусь знадобився офіс?» – запитує Джером, а потім відповідає на власне запитання. Вірогідно, хтось переймається тим, що вона розслідує. Хоче знати, чи писала вона звіт і чи розмовляла з клієнтом. «Барб». «Ти маєш зателефонувати пані Дал. Попроси її бути обережною». «Я не знаю номера», – Барбара думає про повідомлення від Пенні Дал. «Її номер має залишитися в контактах. І це неважливо. Я більше хвилююся за Голлі, ніж за матір Бонні Дал». «Я з тобою, сестро. Як щодо поліції. Ізабель Джейнс, наприклад». І що я їй скажу, що Голлі припаркувала свою машину в неправильному місці на жовтій смузі і забула відкрутити шифрувальний диск сейфа на нулі, а тому потребую тут всю Національну гвардію? Дійсно, розумію. Але і з нею типу приятелює. Хочеш, я подзвоню? Ні, я сама. Але перш ніж я це зроблю, розкажи мені все, що тобі відомо про цю справу. Та я ж наче... Ти розповідав, так, але тоді я була заклопотана власним лайном, тож доведеться повторити. Я відчуваю, що майже здогадуюся, просто не можу. Настрій такий, просто повтори, будь ласка. Він повторює. Дев'ятнадцяте. Емілі спускається сходами і зупиняється на півдорозі, коли бачить, що чоловік лежить нецьма у калюжі крові. «Що сталося?» – верещить вона. «Що тут сталося?» «Я перерізала йому горло», – відповідає Голлі. Вона стоїть біля цементної стіни у дальньому кутку камери біля туалету. Вона поводиться надзвичайно спокійно. «Хочете почути жарт, який я щойно придумала?» Емілі спускається з останніх східців, оступається, затинається об останню сходинку і втрачає рівновагу. Вона простягає руки вперед, щоб зупинити падіння, і Голлі чує тріск. Це ламається стара і крихка кістка лівої руки. Цього разу Емілі вирещить, а не кричить. Не від жаху, а від болю. Вона підповзає до родді і повертає його голову. Кров з перерізаного горла вже зсідається, і Голлі чує липкий звук, коли щока відривається від бетону. Новоспечена мільйонерка заходить у бар і замовляє майта. «Що ти зробила? Що ти зробила, зродні?» «Ви хіба не слухали? Я перерізала йому горло!» Голі нахиляється і підіймає золотаву сережку. «Ось цим. Це належало Бонні. Рідкісний випадок посмертної помсти, я б сказала. Емілі встає, але робить це занадто різко». Цього разу вона не кричить, не вирещить, а виє в вагоні, бо у попереку в неї наче розривається ядерна бомба. Ліва рука безладно тиліпається. Лікоть зламала, констатує Голі. Це ж треба. Боже мій, боже милий, як боляче! Краще було б, аби ви розкололи собі хвору черепушку, каже їй Голі. Вона піднімає сережку. Сережка виблискує під люмінесцентним світлом. «Підійдіть ближче, професорко. Дозвольте мені позбавити вас безсумнівно важких страждань. Може, навіть і встигнете наздогнати чоловіка на шляху до пекла?» Емілі згинається і стає схожою на чоловіка. Волосся, ще зранку зібране у вахайний пучок, розпустилося і звисає на щоки. Класична відьма. Голі цікаво, чи спокій, який вона зберігає, означає, що вона збожеволіла?» Мабуть, таки ні, тому що здатна з абсолютною ясністю усвідомлювати. Якщо зараз Емілі Гарріс підніметься до будинку, а потім спуститься вниз у підвал, Голлі помре. Я вколошкала принаймні одного з них, думає вона і раптом згадує Боггі. У нас завжди буде Париж. Боггі. Гамфрі Богарт. Цю культову репліку промовляє Рік Блейн у виконанні Богарта у драматичній фінальній сцені фільму «Касабланка» режисер Майкл Кертіс, 1942 рік. Ільза збирається сісти в літак, але Рік не летить. «А як же ми?» – запитує Ільза. «У нас завжди буде Париж», – відповідає він. Дитячими кроками Емілі човгає до сходів. Вона хапається за бильце, озирається. Не на Голлі, а на свого мертвого чоловіка, котрий лежить на підлозі. Потім дуже повільно, страдницьки підтягуючи тіло, починає підйом. Вона важко дихає. Голлі кричить її у спину. «Новоспечена мільйонерка заходить у бар і замовляє майтай! Впади і зламай собі шию, сука! Впади!» Але Емілі вперто повзе вгору. 20. Барбара вважає, що таємниця зникнення Голі повинна розкритися на останніх сторінках книги, якщо тобто сприймати пеннідал як останню сторінку. На стовпі вуличного ліхтаря біля автостоянки Фредерік Білдинг висить листівка «Зникла жінка». За три літніх тижні вона вицвіла, і один кут тріпоче на гарячому ранковому бризі, але усміхнене обличчя дівчини все ще видно. Мертва, думає вона, та дівчина мертва. Господи, невже Голлі теж? Вона набирає телефон Пенні Дал. Поки лунають гудки, дивиться на портрет усміхненої білявої жінки, не набагато старшої за саму Барбару. Візьміть слухавку, пані Дал, відповідайте вже на цей клятий дзвінок. Пенні відповідає у голосі нотки паніки. Слухаю. Це Барбара Робінсон, пані Дал. «Ви отримали моє повідомлення, ви її знайшли, з нею все гаразд». Барбара не знає, чи мається на увазі Бонні, а чи Голлі. У будь-якому випадку відповідь одна. «Зникла безвісти. Я знаю, що ви з Голлі повинні були говорити вчора ввечері. Вона надіслала вам звіт. Ви перевіряли електронну пошту». «Перевіряла. Від неї нічого не було». «Ви могли б перевірити ще раз?» Панідал просить зачекати». Барбара стоїть і розглядає портрет зниклої дочки Пенні Далл. Блондинка, типова американська чорлідерка, мріє кожного білого хлопця. Барбара чекає, по щоках стікає піт. Вона знову згадує циферблат шифрувального диска. «Вибачте, помилилася номером», – думає вона. Пенні повертається. «Ні, нічого немає». Отже, якщо звіт існує, то, ймовірно, його заблоковано десь на сервері Finders Keepers. Барбара дякує Пені й телефонує Пітові Гантлі, Він відповідає особисто, нарешті переконавши доньку відмовитися від опіки над телефоном. піте це Барбара, і перш ніж ти спитаєш, ні, ще не знайшли. Вона розповідає про нетипове для голлі паркування в багатоквартирному будинку та дива з шифрувальним диском. Тоді ставить важливе запитання: чи має він корпоративний пароль, котрий було автоматично згенеровано 1 липня. Їй доводиться перечекати напад кашлю перш, ніж він відповідає. Не маю про всю цю муть зазвичай дбає Голі. Ти впевнений, що не отримував його від неї? «Так, я б записав, і перш ніж ти запитаєш, я не маю також комбінації від сейфу. Вона дала мені його кілька місяців тому, і я навіть записав, але загубив того папірця. Я ніколи не користуюся сейфом. Вибач, дитину». Барбара розчарована, але не здивована. Вона дякує, завершує розмову і стоїть, дивлячись на усміхнену зниклу блондинку. Спека перемогла антиперспірант, і піт стікає з-під Вона все одно сумнівається, чи є у сейфі роздруківка звіту. Особливу увагу Голлі приділяє зберіганню документів у ящику, так вона називає комп'ютер, доки не переконається, що справу закінчено. Вона ненавидить передруковувати після внесення змін чи доповнень ще один пунктик. Якщо звіт було написано і викладено його в Хмару, він залишатиметься там, доки якийсь високопотужний IT-гуру не відкриє комп'ютери Finder's Keepers, але тоді може бути надто пізно. Напевне, буде надто пізно. Джером сказав, що вона повинна подзвонити Ізабель Джейнс. Барбара пообіцяла зробити це сама, але з якою метою? Голі зникла менш ніж 24 години тому. Ні в квартирі, ні в офісі немає крові чи слідів боротьби. Барбара не може попросити Ізі повідомити у службу розшуку навіть про машину Голлі, тому що машина нікуди не зникала, а просто припаркована на неправильному місці. Люди так постійно роблять. Але не Голлі. Вона б так не зробила. Барбара вирішує йти додому. Батьки на роботі, не хотілося б їх засмучувати. Їй потрібен Джером, і вже з дому вона телефонує. У Лисемисці, яку вона отримує, говориться, що брат не може відповісти, тому що зараз за кермом. Барбара переконує себе, що все добре. Настрій кепський. Вона сидить і нічого не робить. 21. Хай вона впаде на горі, думає Голлі. Зламана рука, хвора спина, це легко може статися. Але віри недостатньо. Вона чекає і, щойно починає сподіватися, бачить черевик. Другий. Затим клятий поділ знайомої спідниці. Емілі спускається повільно, сходинка за сходинкою, важко дихаючи і міцно тримаючись правою рукою запоручча сходів. Її лівиця теліпається, обличчя бліде, як у трупа. За пояс спідниці заткнуто револьвер. Голі бачить лише руків'я, але вона упізнала б цей револьвер за будь-яких обставин. Емілі має намір убити її з тридцять восьмого Біла Годжеса. — Ти сука! — хрипить Емілі. Вона досягає підніжжя сходів. — Твоє шпигування все зіпсувало. «Усе пішло, Шкереберт, задовго до того, як я з'явилася на сцені». Голлі повільно відступає, поки не випирається у задню стінку клітки. Вона навіть піднімає руки. Ге-ге, дуже дієво. Увесь цей час спрацьовував ефект плацебо, Емілі. Сподівання сприяє мобілізації хімічних процесів усередині організму. Я іпохондричка, тому знаю. І мені відома статистика. Про плацебо вчені знають дуже давно. Я впевнена, що глибоко у підсвідомості вашого чоловіка теж жила ця думка. Голлі сподівається викликати в Емілі гнів, котрий спровокував її чоловіка на необдуманий вчинок. Але на неї очікує розчарування. Можна сподіватися, що виймаючись за пояса 38-й, Емілі вистрелить собі в живіт, але розчарування очікує на Голлі і в цьому випадку. По правді кажучи, Голі взагалі нічого не відчуває, але сенсорика гостро, майже надприродно реагує на оточення. Голі все бачить, усе чує, аж до легкого дранчання в горлі Емілі Гарріс кожен її судомний вдих. Було б цікаво знати, чи всі, кому довелося дивитися смерті у вічі, відчували цю божественно бритвенну сфокусованість, останню спробу мозку всотати все, перш ніж воно щезне. Емілі дивиться на свого чоловіка вниз. «Бідний Родді!» – каже вона. «Я знала його!» «Ви тільки послухайте!» – вигукує Голлі, притулившись спиною до стіни і розкинувши руки по бетону. Людожерка, котра цитує Шекспіра. «Дайте сюди книгу рекордів Гіннеса!» «Замовкни, припни язика!» Голлі не має наміру замовкати. Значну частину життя вона була лагідною мишкою. «Мати!» Говори лише тоді, коли до тебе звертаються, дядько Генрі. Дітей треба бачити, а не чути. Ну і біс із ними. Ні, не так. Пішли вони нахер. Ця відьма за лічені секунди наміряється заткнути її рот назавжди, але Голі, за прикладом роді має намір виголосити промову. Я намагалася похвалитися жартом, який сама вигадала. Новоспечена мільйонерка заходить у бар Закрий і... Закрий рота! Емілі піднімає пістолет і стріляє. Зброя відносно невеликого калібру, але в підвалі звук оглушує. Куля викресує іскру із зварних грат. Роді знайшов відео на YouTube, і результат вийшов на заглядіння. Уламок бетону злітає над синім пластиковим унітазом. Голі думає, я навіть пригнутися не встигла. І замовляє майстамовкник. Зай... Голіков вздовж стіни ліворуч, саме у ту мить, коли Емілі стріляє в друге. Цього разу немає жодних фейєрверків. Куля проходить крізь гратами і пробиває у бетонній стіні у місці, де за секунду до того стояла Голі отвір розміром із копійку. Ствол коливається в руці Емілі, і Голі думає: вона лівша і саме цю руку зламала, стріляє з невмілої руки. І замовляє майтай. Ви слухаєте? Це вдало, принаймні, мені подобається. Бармен йде готувати, а жінка чує голос. Вітаю, Голлі, ти заслуговуєш. Емілі кидається вперед, воліючи наблизитися, але перечеплюється через халат Родді і знову падає. Одним коліном просто на дупу покійного професора, іншим на бетон. Вона згинається у попереку, кричить від болю і револьвер стріляє. Ця куля влучає Родді у потилицю. Звісно, той нічого не відчуває. «Не вставай», – думає Голлі, – «залишайся внизу, не вставай». Але Емілі встає, хоча й волаючи від болю, і не випроставшись до кінця. Емілі більше не схожа на відьму. Тепер вона – горбань з Нотр-Даму. Очі вирячені, з кутиків рота тече піна, і Голі не хоче думати про те, що вона перед тим з'їла, щоб набратися сил, перш ніж повернутися вниз, покінчити з Голі за допомогою зброї її ж вчителя. Вона наставляє ствол на Голі. «Ну давай, – кричить Голі, – покажи, на що ти здатна!» Вона ковзає уздовж стіни ліворуч, водночас пригинаючись, почуваючись однією з крихких, матерених, фарфорових статуеток. Цього разу вона трохи запізнюється, і Емілі щастить. Голя відчуває, як пекуча смуга проходить правою рукою понад ліктам. Голі також читала Шекспіра і згадує Гамлета. Удар, дуже відчутний удар. Але це лише подряпина, не дуже боляче, принаймні поки. Тож голос промовляє «Вітаю, Голлі, ти заслуговуєш на кожен цент цих грошей». Голлі озирається, нікого не бачить, але чує голос з іншого боку, який говорить «Замовкни! Замовкни! Замовкни!» Перш ніж Емілі спускає гачок, Голлі падає на коліна. Вона чує, як куля пролітає над головою, ледь не прочесавши новий проділ у волосі. Насправді навіть прочесавши проділ. Розчарую вас, професорко, каже голівстаючий. Револьвер хороший лише з близької відстані. Вона відчуває, як кров просочує рука в сорочки. Кров тепла, тепло – це добре, тепло – це життя. І ви стріляєте не з тієї руки. Давайте покінчимо з цим. Я полегшу вам задачу. Просто дозвольте мені розповісти свій жарт до кінця. Вона підходить до передньої стінки клітки і проштовхує обличчя між гряд. Холодні прути врізаються у щоки. Тож інший голос каже: "Сьогодні ти виглядаєш особливо гарно, Голлі". Але коли Голлі оглядається, все одно нікого не бачить. Бармен повертається з напоєм і Емілі кидається вперед. Вона притискає короткий ствол білого револьвера до чола Голлі і натискає на гачок. Лунає сухе клацання, коли ударник б'є по патроннику, котрий Голлі завжди залишає порожнім, як навчав Біл. Бо револьвери, на відміну від глоків, табельної зброї, не оснащені запобіжником. Емілі має достатньо часу, щоб здивуватися, перш ніж Голлі, блискавично випростуючи руки крізь грати, хапає її за голову і з усієї сили повертає ліворуч. Голлі вже чула цей тріск, коли стара зламала руку. Цього разу тріск глухий. Коліна Емілі підгинаються. Голова вислизає з рук Голлі, і вона сповзає, залишаючи Голлі з кількома сивими волосинами у лівій долоні. Вони неприємні на дотик, як павутиння, і Голлі витирає долоні об сорочку. Вона важко дихає, і світ поступово відпливає. Не можна втрачати свідомості, тому Голлі дає ляпаса сама собі. З пораненої руки тече кров, крапаючи на прути клітки. Емілі присіла у недолугій позі, зігнуті в колінах ноги, вивернуті назовні у протилежних напрямках, обличчя притулене до клітки. Ніс нагадує свиняче рило, він розплющився об залізний прут. Як і ноги, відкриті очі дивляться в різні боки. Гуллі падає на коліна, піднімає засрінку і дістає револьвер. Барабан порожній, але зброя може стати у нагоді. Якщо Емілі ще жива, що сумнівно, і здатна хоч поворухнутися, Голі розіб'є їй голову руків'ям. Жодного поруху. Голлів голос рахує до шістдесяти. Все ще стоячи навколішки, вона простягає руку крізь грати і притискає пальці до шиї Емілі. Те, як голова жінки перекидається на плече, і те, що Голі знала напевне, говорить саме за себе але вона утримує пальці ще 60 секунд. Вона нічого не відчуває, навіть останніх безладних ударів вмираючого серця. Голів стає, важко дихаючи, але не втримується на ногах і важко сідає на футон. Вона жива. Вона не може в це повірити. Вона в це вірить. Білю ребрах її переконує. Опік на руці переконує. І спрага переконує. Вона могла б випити до денця всі п'ять великих озер. Аріси мертві. Одному вона перерізала горло, другій зламала шию. І ось вона сидить у клітці, про котру не знає ніхто у білому світі. Зрештою, хтось прийде, але коли це станеться? Як довго людина може залишатися без води? Вона не знає. Вона не пам'ятає, коли востаннє пила. Голі задирає рука в сорочки, шиплячи від болю, коли тканина ковзає порані, і бачить, що це гірше, ніж подряпина. На 5 сантиметрів вище правого ліктя шкіру розпанахано аж до м'яса. Кістки не видно, і це непогано, але рана сильно кровоточить. Голі відомо, що втрата крові додатково сприятиме спразі, яка лютує зараз і скоро. Залишиться що? Що, крім люті? Думка про лють, як і про те, скільки днів людина може обходитися без води, нестерпна. Я вбила їх обох, не полишаючи клітки. Це має увійти до книги рекордів Гіннеса. Голіс кидає сирочку. Це повільна і болісна процедура, але вона справляється. Замотує тканиною вогнепальну рану. Ще одна повільна процедура, бо доводиться робити це зубами. Потім притуляється до бетонної стіни і починає чекати. Новоспечена мільйонерка заходить до бару, хрипить вона, і замовляє майтай. Поки бармен змішує, вона чує, як хтось каже, «Ти заслуговуєш на ці гроші голі, на кожен сараний цент». Вона оглядається, але нікого не бачить, потім чує голос з іншого боку. «Ти вбила їх обох, не полишаючи клітки, і отримуєш запис у книзі рекордів Гіннеса. Так тримати, зірко!» Емілій поворухнулася? Звичайно, ні. Це лише уява. Голі розуміє, що саме час стулити пельку, бо розмови лише посилюють спрагу, але жарт потрібно закінчити, навіть якщо аудиторія лише пара мертвих стареганів. Бармен повертається. Голі каже йому, я постійно чую голоси, які говорять різне приємне. Що це може бути? І він відказує, він відказує. Голі втрачає свідомість.